رب الصادري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد ها كان دفتره قد مشت dərinə səpəsə. Yernuz da da. Bir dəstə problemin xəstəliyi necə gördü? Cəfirlərin çox olub, onların e, hiləsini də görürdü. A, deməli məsələni xəstəliyi belə gördüyünə görə müalicəni də nə də görürdü? Yani. Müslümanları düşmənlə məşğul edib, onların planları ilə, sözləri ilə E, məşğul etməkdə görürdü Və ikinci dəstə xəstəliyi nə də görür? Zalımların hakimiyyətdə olması Onda müalicə nə, nə də görürdü? Onu, onu ə, onlar düşünmək və onları qarşı insanların nəslində kinlə doldurmaq Və üçüncü dəstə isə xəstəliyi nə də görürdü? Ə, xəstəliyin səbəblərindən ayrılmasıdır. Müalicə isə onları toplamaqdır. Və kullu haulay muxtiun demə bütün bunların hamısı xəstəliyin diaqnozunda nədir? Xata ediblər. Quran və sünnənin açıq-aydın dəlillərinə görə. Və buradan da dərmanla yəni, müalicədə də ə xəfəy yol verə bilər. Birinci dərsin xətası nəyə görə? Çünki məsələ zəhmət. Əgər biz Allahdan qorxsaq, təqvalı olsaq, düşmənlərin hiləsi zərər verməz. Əl-İmran surəsində Allah buyurur: "Əy siz, səbirli və təqvalı olsanız, olsanız düşmənlərin hiləsi sizə zərər verməz." Əla, ikinci dərsənin isə Allah ondan bizlərə zulm <c Chrome> zalım deməli, zalım haqqında musallat olması nəyə görədir? Məhkumların Günahların səbəb ilədir Hansur, sura ayə? Allah. An'am. 9-ci ayədə. Ata zalekanu valliba'da zalim ba'da ma kanu yaksibun. digərlərini Başçı təyin edədik qazandıqlarına görə Və üçüncü Cəstənin xatası da Çoxluqla xoşlanmaları özlərinə fayda edilmə Yaxşı onda düzgün Diagnoz nədir həstəliyin Ona alamətinin Rəsosun həstəliyətində Dədiyi kimi Və axıda muadəsində Əvvəldi ki, olsa Axıda bir şey A, yəni deməli onda ə, düzgün xəstəlik nədir? Nə Müslümanların dinlərindən uzaq ol xəstəlik budur. Belə <coughs> xəstəliyin diaqnozu düzgün qoyulmasa müalicə düzgün olacaq. Demə yaxşı. Müslümanların müqəssilliyi, zəifliyi, yəni dindən uzaq onda müalicə də nədir? Dinə <coughs> qayıtmaq. A, dinə Və əvamət onda nədir? Bunun əlaməti Yəni də bu Düşmənlərin güclü olması Yəni müsəlmanların Zəif olması ə, Yəni bu nədir? Sadəcə ə, Əlamətdir Əlamətdir ki Müsəlmanların ə, Zəlil olması üçün də Yaxşı bunu Biz əlamətlə məşğulmaq Yoxsa müalicə ilə Məalicədə insanları dinlərinə qayıtlamaq. Sonra həm üçün götürdük ki, cihad üçün, cihadın hükmü farzu kifayə idi. Yəni cihad özlüyündə buyrulan bir əməldir ya da başqası üçün buyrulan əməldir. Başqası üçün buyrulan əməldir. Zayıflık vaktında sonra götürdük. E, cihad jihad buyrulur mu? Zayıflık vaktında e, buyrulur. Getirdi İbnü Seyyid'den. Hemçinde İbnü Hüseyin rahmetullah da buyurur ki. Işte Dedek ha buradan başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hı <gülüyor> demek ki İbnü Seyyid rahmetullah la budde fihi min şart ve hu en yakun 'inda al-muslimin qudrah ve quwwah. o yani, yani şart olmalıydı yani, mesela Salmanları yüz qudratın olması ya stati'un bihal qital bununla döyüşməyə qadir olsunla bacar sınata illam yakun ladeyhim qudratun fa inna iqham anfusin fil qital ilqaw bi anfusim ila taluka çünki güc olmadan yani öz döyüşə girişmək özlərini təhlükəyə atmaqdır va li hada lem yujibillahu ala al muslimin al qital wahum fi mekka va bunyara allah taala Bizə onlara döyüşü Məkkədəkən vacib etməmişdi. Ləənə mu'ajizun du'afatun ki, onlar aciz və zəif idilər. Fə rəmma həcərə ilə-l-mədinə və kəvvənu dowlə-l-islamiyyə və saləhum şəukə və bil-qitāl, Mədinəyə qayıdıb orda, yəni İslam dövləti yaradıldıqdan sonra, güc olduqdan sonra onlara vuruşma əmr olundu. Və alə hədəfə la min hədə şərt, bunu görə bu şərt olmalıdı və illə səqadənhum kasə-l-vacibə. bu şərt yoxdursa Yəni başqa vaciblər insanın boynundan düşdüyü kimi bu da düşür Lənnə cəmiəl vacibət yüştəradı fiyhəl qudrə Çünki hər bir vacibdə, bütün vaciblərdə şərt nədir? Gücün olması Çünki Allah-u Teala Qur'an da buyurur Fəttaqullaha məstədaatun Bacardığınız qədər Allahdan qorxun Və başqa ayda buyurur Və qələdə Lə yükəllifullahu nəfsən illə və səhə Yəni Allah-u heç bir nəfsi gücündən artıq, bacardığından artıq nədir? Yükl wa qala raddan ala sual yata'allaq bi hajat almujtama' alislam li jihadi sabilillah ba'da bayani rahimahullah qad al jihad wa manzilatihi al'azimah fi shar' alislami liyakun aldin kulluhu lillah wa adafa hal yajibu alqital aw yajuzu ma 'ada min istidlal lahu yaa shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah jihadin fazilatini wa anhu islam shari'atini buyuk bir yeri oldugunu beyan ettikten sonra Yani o, allah'ın Allah üçün Allah olmalıdır, Allah'ın e, dini üçün, e, la ilah illa kelməsini ücət üçün Və o sonra əlavə etdi ki, e, yani döyüş vacibdir mi, eyyə onun üçün hazırlıq yoxdursa Və yaxud da caizdir mi, onun üçün hazırlıq yoxdursa Fəl-cevab, la yəcib və la yəcizü və nəxnə qəyri müstəiddinə ləvə Cevab ve ve vermişdir ki, e, ne vacibdir, ne caizdir Nə qədər ki <imlədi> biz onun üçün hazır değiliksa Wallahu ləm yafird ələ nəbiyyəyi və hə və fə məkətə ən yuqatiləl müşrikin Allah-u Teala Peygamberinə fərz etməmişdir ki o Məkədə iqən müşriklərə qarşı vuruşmalı Wallahu ləbiyyə fə sülhü ləbiyyə ən yuqahidəl müşrikin ədəllikəl əhd əlləzi ətələhəl əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl- Ə Uhudeybi sülhündə müsülmüldən əhd bağlamağa izin vermişdir. Yəni o əhd ki, əgər insam bunu, yəni ilk baxış oxuduğu zaman, məsəlmanlar bir növ, yəni ə, zəlil olduğunu, yəni zənn edə bilər. Kəfirun minkum ya'lū kayfa kāna sulh al-Uhudeybi hətta qāla 'Umar al-Khattāb, zəhəldən çoxu da bilir ki, yəni Uhudeybi sülhüncə olmuşdu. Hətta Ömər ibn Hattab dedi ki: "Ya Rasulullah, ələsna alal haq və adun alal batil, yəni biz həqiqət üzərindəyik, düşmən batil üzərində deyilmi?" Qalə bəla. Qalə fəlimatud-daniyyə fil dininə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Bəli." Yəni Ömər adiga buyurdu ki: "Bəs onda nə üçün dinimizdə biz yəni aşağılığa yol veririk? Fəvənə enna hada kuzlan." Yəni elə ki, bu yəni bir növ aşağılıqdır, əzəllilik, alçaqlıqdır. Rasul məfii e şeklen onu afqa min Umar lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi və Umar rəziyallahu anh daha fəqih idi və anəllahu təala iznəhü fi zalika Allah təala ona izn vermişdi və ve qala inni rasulullah və lestu 'ati və hu nasir demişdi ki mən Allahın rəsuluyam Mən ona ası çıxan deyiləm o mənə yardım edəcəkdir. Və zahir <gülüyor> ussulhu ukhu zalil muslimin və hadə يدلنا يا اخواني على مسائله مهمه وهو قوه قوه ثقه المؤمن بربهين. bu sulhu zahiri yəni birnə müsəlmanların yəni ə e, zəif olması haqq da e, zəlil olmasını yəni bildisə də, görünsə də belə, lakin biz bizə bir şey bildirməlidik, mühim bir məsələni, möminin Rəbbini olan güclüyü, yəni inancını bildirməli. El-muhim ennu yajibu ala muslim al-cihad hatta takuna kalimatuhi al-ulya və yakuna dilu kullu lillah, lakin al-an leysa bi'ayrin ki, məsəl onlar Cihad etmək vacibdir. E, Hətta Allah'ın kelimesi uca olsun deyə və din hamısı Allah üçün olsun deyə lakin də de indi müsəlmanların elində e, kafirlərə qarşı vuruşmağa bacaracaq bir şey yoktur. Hətta cihad müdaf, müdafiə cihadını bacaracaq bir şey yoktur. Və cihadul mühəcə mə fə şəkkil ən gəyir mümkün. Əla amma hücum cihadına gəldikdə bu isə deyil mümkündür. Hətta ya Allah bir ummetin və ayetin təsəddi iqmani və nəfsiyən, sonra askariyən. Amma bizlər bu vəziyyətdə la mümkün fə la mümkün an cihad. Və o vaxta qədər ki Allah təala yəni bir ümmət gətir iman tərəfdən, nəfs tərəfdən hazırlaşılmış, yəni sonra askar tərəfdən, amma indi bu halımıza gəldikdə isə bir halımızda bizim cihad etməyimiz mümkün deyil. وَمِمَّ يَزِيدُ عَنَّا الْقُوَّةَ شَعْضٌ لِيْقَامَةِ جِهَادِ الطَلَبِ اِبْتِدَىٰ اَنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَىٰ فِى الْعَدَدِ الْوَجُبِ اَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُسْلِ مُقَابِلْ اِثْنَيْنِ Və bu İbn-i Seyyid-i Rahimallah Diyl-i İqal-ul-Khamis Es-sərf ve-thalatin Fi Şahr-ul-Safr Yani o İbn-i görüşte Və həmçin bu gücün e, şərt olmasına dəlil Yəni, hətta e, e, tələb cihadında, tələb cihadının qurulması üçün gücün şərt olmasına dəlil Ənəllâh e, iştəratı fil-ədəlil vücub Ən yəkuna rəculu muslimu qabir isneyni Yəni, Allah-u Teala Yəni, e, vacibli üçün sayda şərt qoydu Vacibli üçün sayda şərt qoydu ki, bir müsəlman kişi onlardan ikisinə qarşı olmalıdır. Kəməl qalır, ta'ala necəkə Allah-u Teala buyurur Ənfəl suresində, Əl-ənə və alimə ən nəfikum da'fə. Yəni sizdə o zəifliyin birliyini görə Allah-u indi süyü üçün yüngülləşdirdi. İn yəkum minkum miətun sabiratun yəqlibu miətin. Əgər sizdən ə 100 kişi olsa 200-lə qalib gələr. Va in yakum minkum alfun yaghlib alfayn Sizdə 100 kişi olsa onların 2000-nə qalib gələr Allahın izni ilə. Vallahu ma'as sabirin Allah səbir edənlərlə bərabərdir. Fa law kana kuffaru salasata ad'afil muslimin lama wajiba alayhim kafirlər müsəlmanlardan üç qat artıq olarsa, onda müsəlmanlara vacib olmaz döyüşmək. ولا صح لهم الفرار حتى ان ان قاچماسه düzgün olar tamat ala sahaba tu fi mu'tana dext yani mu'tada üşün bile etmişdilar fada yekdir anel quwwa yani bu da onu bildirir ki yani gücün olması yani şərtdir amma hələ və həmçində burada müsəlman gəlinən hadis nevani nisa nevaz ibn sam'an fi qissat qatl isa alayhis dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه yani o bu hal ha üzere olduğu zaman iz awhalla ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadan ila qudra li ahadin bi qitalihim fa hariz ibadi ila tur ve yeb'atullah yaquc va macuc Allah Teala İslam'a yani beyeder ki Elə bir bəndələr çıxartmışam ki, onların gücü yoxdur, liəxədin bir qitəli, heç kəsinin onlara qarşı buluşmağa gücü yoxdur və bəndələrimi, yəni Tur dağına sığındır, ona, ora apar və Allah-u Teala məcucu, yəni göndərir. Qaləl-Nəvəl-Nəvəl-Qaləl-Öləmə, Nəvəl-Rəhməl ki, alimlər buyurmuşdur, ma'anə hu lə qudrətə və lə taqqətə, Yəni İsa əleyhissəlamun, yəni Yecuc məcuc qarşı vurışmağa gücü yox idi. Summa qali acizni andafi daf'ihi və ma'na hallisum aciz olduklarını görə müdafiədə Dedi ki, onları e, Tur dağına e, apar bir sığınacaq kimi Təbi bu hadisdə o ki, İsa əleyhissəlam zəif olduqca nisbətən Yecuc Yəni bu hadis göstərir ki, yəni İsa əleyhissəlam e, gücü zəif olduğuna görə Yecuc və Macuca qarşı vurulışmaq ona nisbətən zəif olduğuna görə Allah Taala əmr etdi ki, ona qarşı vuruluşmasın. Fə dəlillə bu alənnə qudrat şərtun yəbudə davət etdi ki, yəni gücdür, e, qudrat və həmişə güc, yəni şərtdir. Darurət-i quvvət-i imən l-qiyəm-i cihəd, yani cihəd üçün e, imanın yüzlü olması imanın yüzlü olmaqsının zərərləyini. Bilidat-i ilə quvvət-i əddəti vəl-ətədi fələbuddə min quvvət-i imən vəl-i isləmi əndəl-müslimin. Ulsay və həmçin de o güc hazırlıq tərəfdən, Ə, müsəlmanlar sonra yenə bununla əlaqə olmalı idi iman, İslam gücü. Və illə tə izə kana zunubul muslimin zahiratan, zahiratan, mutakateratan və kana qiyamuddin zəifə, laasiyən fi əmrət təvhid və sünnə bi an yakuna şirk vəl bidə və əməl-i maş şa'iyan indəl muslimin mə'lufa. Əgər günahla günahlar açıqaydın olarsa, çox olarsa və onların dinlərini yerinə yetirməsi zəif olacaq, xüsusən də təvhid məsələlərində, Ve şirk, bid'at, ümumi günahlar, Müslümanlar arasında yayılmış olarsa, Ve yakunu ehl ve galibin, Və hemçin günahkarlar daha çox olarsa, Fe idə kəna hal-l-müslüm kəzəlikə, eyyəl Müslümanlar hal-ləyəl olarsa, Fe innehum an-nasrilləhi mahcubun, İlla en yaşa Allah-u bifadli ve rahmeti. Yani onlar elbə ki yani Allah'ın yardımından yani uzaktırlar. Yani Allah-u Teala öz lütfü və rahmetini istediğinden başqa. Yani çünkü bunlar hamısı yani ona gelebəyə e, maniyelerden biridir. Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyurur اَوَلَمَّ أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَتٌ قَدْ أَصَابْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ Yani siz onları iki kat musibete döker ettiğiniz halda başınıza bir musibet geldiği zaman bu haradan geldi dediniz. Yəni, e, Müsəlmanlar Bədir döyüşündə iki qatı onları müsibətə döyüşər etmişdi, yetmiş nəfər nəsir, yetmiş nəfər, nəfər öldürmüşdü. Amma Uhudduysa, artıq, yəni, Uduzlu var, onda dedilər ki, bu hardandır. Qal İbn-i Carir, İbn-i Carir tabarə deyir ki, Qültüm ənə hədə, yəni bu hardandır. Yəni, <gülüyor> yani, yani, Qültüm ləmmə əsabətkün musibət, musibətukum bi Uhud, Size Uhud'da o müsibətse baş verdiği zaman Ennə həzə Min eyy vəcihin həzə Hansı tələftən bu bize geldi Və min eynə ashabına həzələdi ashabına Bize bu tokuna müsibət Aradan geldi Və nəhni muslimun Və hu müşrikun Yani biz müsəlmanı, ondan müşriktir Ve aramızda peygamber de var Ona vəhiy gelir göyden Və aduvuna ahl-ı küfrün billəhi və şirk Və düşmənimiz də Allah'a küfr edən və şirk əhlidir Qul yə Muhammed ilməminin Ey Muhammed Səmmimilər de ki ə e, səhabələrinə olan huva min indi anfusikum buzün özünün tərəfindəndir. Ya qulu qullahum, yəni onlara deyək ki, asabakum sizə bu toxunan başınıza gələn min indi anfusikum siz özünüzün tərəfindəndir bi xilafikum amri amrimə müxalif olduğunuzə görə və tərkikum taati və mənim itaətimi tərk etdiyinizə görədir lə min indi qeyrukum və sizdən başqa tərəfindən deildir və lə və sizdən başqası tərəfindən bu yəni gəlməmişdir siz Və nəql edir onu cəma minə Sıvka İkrəmə və Əl-Həsən və İbn Cüreyc və Süddə. Yəni bunlar hamısının İkrəmə, Həsən, İbn Cüreyc və Süddə tərəfindən nəql etmişdir. Əbu Darda radiyallahu nə ki, innamə tuqatilūna bi a'mālikum. Yəni yalnız əməllərinizlə vuruşursunuz. Yani əməllərinizə görə, yani tələbə çalışdınız. <gülüyor> və qaldı Abdurrahman Əs-Sadi qultum hərə, hāzā Abdurrahman Əs-Sadi rəhiməhullah ki, e, dediniz bu bu haldandır. Yani bu, Ey min, asabini ma asabini ma yani bu başımıza gələn bu musibət hərdən gəldi və biz uduzduk. Qul <gül> huvə min əndi ənfusikm həynə və afeytu min bədi mə ələkum mə tuhibbun. E, bu da sizin özünüz tərəfindəndir ki, iqtlafa yani düştünüz və sevdiğiniz bir şey gördüyünüz zaman, gördükdən sonra əsə oldunuz. Feudu alə ənfusikm bil lov, yani siz özünüzü qınayın. Yəni ki, özünüzə qayıdın, vahdaru min al-asbab, ul e, e, və havak edici səbəblərdən, yəni uzaq olun. İbn Timi rahiməllahu buyurun, vahaythu zaharu quffar, fa inma za də, zaka e, li-zunubil-muslimin. Aradakı müsəlmanlar e, kəfirlər zahir olarsa, e, üstün olarsa, bu müsəlmanların günahlarını görədir. Əlləti əvcəbət naqsa imənihim, o günahlar ki, müsəlmanların imanlarının zəifləməsi, naqısləşməsini vacib etmişdir. Səmə ilə təəbu, bitəkmili imənihim, nəsərəhumullah, bundan sonra müsəlmanlar imanlarını kamilləşdirərək tövbə edərsə, tövbə edərək imanlarını kamilləşdirərlərəsə, Allah-u Teala onlara yardım edər. Dəcək ki, Allah-u Teala buyurur, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ Zəifləməyin, məhzun olmayın. Əgər siz möminsinizsə, siz üstün olansınız. Əgər həmişə bu ayən gətirir. Əvelən mə'asabətkum musibahun qad asabtum mislaye qultum an hadha qul huwa min 'indi aw fuskum. Ey ibn İmtimamə rahimehullah, cavabussahi kitabu 6-cı mücəllə, 950 qad yudilul kafirin 'ala'l mu'minin ta'ala, kima yudilul mu'minin 'ala'l yakun li ashabin nabiy və o ki qaldı e, qələbə çalmağa. Yəni Allah Taala bu e, qalibiyyəti bəzən kafirlərə və bəzən də möminlərə verir. Necə bu peyğəmbər (s.ə.s)lərəm səhabələrin başına gəlmişdi düşmənləri ilə, lakinəl aqibə təlil muttaqin. son aqibət, xoş aqibət, e, yəni müsəlmanlar, möminlər üçün, muttəqə əhli üçündür. Necə Allah Taala Quranda buyurur: "İnnə ləna usul rusulənə vəllədinə əmənū fil hayətid-dunyə və yəvmə yəqūmul əşhād" eşhad elbette biz yani rasullarımıza və iman gətirənlərə yardım edəcəyik həm bu dünya hayatında, həm də qiyamət günündə və illa ken muslimin zəif və kan adu müstağfiran alayhim kan zalika bisabab zunubihim və xataiahum ayad muslimanlar zəifdirlərsə və düşmən yəni güclüdürsə zahirdirsə və budur müsəlmanların günahlarına xətalarına görədir in malli tafridi adab adail vacibat ya müsəlmanlar o vacibləri ədâ etməkdə zahiri və batini vacibləri ədâ etməkdə səhlənkarlığa yol verdiklərini görədir və immə li'udvânihim bi tə'addi l-hudûr, ba'dənə vəzâ'i və yaquddâ aşmaq düşmənçiliyinə görə, yəni həddi aşmaya görədir, zahirən və batinin həddi aşdıqlarını görədir. Allah təala buyurur ki, "İnnəlləzîni təvâləm minkum yawmal taqâl cəm'ân, innə mastazallahumu şeytânu Yəni, o düşmənlərin qarşılaşdığı gün, üz döndürənləri etdiyi əməllər nəyə görədir? Onların yerlərini tərk etməsi, şeytanların onları yoluna çıxartmasına görədir. Nəyə görə? Bi-bağd-i bu. Yəni, qazandığı bəzi əməllərə görədir. Yəni, etdiklərinə görədir. İbn-i Qeym Rahimə Allah buyurur, Fələ ula ceal abdu ilə səbəbi vəl məcibi ləkənə iştəqalu bidəfi əcdə aleyhi əl E, və bunu tələb edənə, vacib edənə qayıtsa, ona görə e, ona lazım olar ki, onu dəf etməklə məşğul olsun. və an fa'lehu min xusumetin mə, e, men jara alayedeyhi fa innu ve in kana zaliman fa huwa allazi Yəni atıq, yəni mübahisə ilə məşğul olmaz, çünki o zalım da olsa, onu öz zərinə musallat olmasına, hakim olması səbəb o insan özüdür ayın yatır avalen me asabatkum musibah tun qad asaqtum misliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum fa akhbar an ana aduuhum lahum wa ghalbatum lahum inma huwa bisabab zulmihim va xaber verdi ve düşmənlerin onlara əziyyət verməsi düşmənlərin yani üstün olması ə, onların zülümlərinin səbəbi ilədir Və əmşə Allah-u Teala buyurur, və mə əsələk min musibətin, təbimə ətəsəbət eydik və yafı anikəfir. Sizin başınıza gələn hər bir musibət, hər bir musibət, əllərinizlə e, qazandığınız günahlara görədir. Yine Allah-u Teala çoxunu əf edir, bağışlayır. Bunu İbn-i Qeym-i Rahimə Allah, Mədəyəb Cüsəlikin kitabı 2. Mücəllə 240. sayfədə buyurur. İnşallah bununla kifayətlər. Allah-u Teala şübələr.